Ja då är ni välkomna till en ny sändning med Radio Radiokommunist och vi som håller i sändningen är Jan Jönsson Radiokommunist, ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg och det är Sveriges kommunistiska parti i Bolöv som tillsammans med SKU har sändningen SKP, Sveriges kommunistiska parti når ni kontakt med genom vår hemsida till mig skp.se där kan ni passa på att ta en preparation på vår tidning och våra böcker, eller gå till vårt bokförlag och kolla hur får man ta i SQ? Man går in på www.sgu.st www.sgu.st vi har ett telefonnummer som ni också kan ta i kontakt med oss. Det är ett Malmö-baserat nummer. Det är 040-611-8882. Jag upprepar 040-611-8882. Vi brukar sitta i en lokal också. Jan, kan du berätta om den lokalen? Ja, den lokalen har för kommunistiska parti i Borå och äh, SKU gemensamt. Och den finns på Ägsfällsgatan 67A. Och där är ni välkomna. Där är vi varje onsdag kväll mellan klockan 19 och 21. Som sagt, folk, välkomna dit. Vad ska vi tala om idag, Jan? Vi ska prata om eh, rasism. Först skulle jag tillägga det telefonnummer till Sveriges kommunistiska parti i Stockholm. Där man kan ringa, därför att det är alltid folk som svarar i den telefonen. 08 735 86... Jo, idag skulle vi prata om rasismen och högerextremismen. Det är med anledning av den eh, händelsen i eh, Saulem som eh, snart kommer till va, nya manifestationer mot med för vad man nu ska kalla det för. Där är ju stora demonstrationer och högerextremisterna gör sin största samling i Sverige eh, vid det tillfället. Det är en mot demonstrationer för det är ingen som gillar Ja, jag var en av dem som deltog i den här motdemonstrationen förra året. Vi var cirka 1500 personer eh, på den här eh, nazistiska eh, manifestationen så var det cirka ungefär lika många då. Så det är en väldigt stor uppslutning bland nazisterna. Därför uppmanar vi ju folket att sticka dit där. även om ni befinner er i Malmö så kommer det organiseras resor dit lite senare, det kan vi gå ut och informera om när det blir mer aktuellt Ja, högerextremismen är ju farlig den är inte, den är inte farlig bara för invandrarna utan det är ju naturligtvis farligt från, för arbetarklassen i synnerhet, därför att det är ju inte så att det är kapitalet som drabbas av de bambullerna från högerextremism utan det är ju så naturligtvis att svenskar och invandrare som finns här i Sverige vi har gemensamma De Samhället bygger på klasser. Och vi svenskar och invandrare vi tillhör för det mesta samma klass, arbetarklass. Naturligtvis finns det invandrare som inte tillhör arbetarklassen. Som är tillhör borgarklassen. Men intressena för oss är naturligtvis det viktigaste att vi får röra. En gemensam kamp mot höger Ja det är väldigt viktigt att förstå vad högerextremismen är egentligen För att eh, man brukar ju väl alltid eh, vilja sätta de här e högerextrema elementen utanför eh, samhället Det vill säga att de står över både höger och vänster eh, Särskilt de, de vill själv framföra sig att vara något sådant det, Vilket de absolut inte är det är en form av eh, det mest brutala som kapitalismen kan eh, sätta fram När eh, arbetarklassen har sin framväxt i de olika eh, länderna Ja, idag ska vi ha med oss en eh, kommunalpolitiker från eh, Salem Valentina, vad heter hon? Vi kallar man för Valentina bara Hon sitter i kommunalfullmäktige i Salem och har följt kampen under många år. Hon har suttit i fullmäktige för eh, vänsterpartiet. Men nu eh, numera har hon lämnat vänsterpartiet. Men hon kommer att eh, ringa hit om en liten stund. Och under tiden så spelar vi en eh, liten musik. Vi ska spela en eh, musik som är lämplig för ämnet då. Ni har hört den innan, men vi spelar klätt. Då trodde vi, vi skulle ha Valentina med oss Men hon har inte ringt upp i nu Men vi ska ändå One, two, Prata om Oj, <laughs> Här kom Mer musik Här ja, har vi någon på linjen Ja Då släpper vi in eh, Valentina Ja som sagt var Vi ska prata om rasism Och vi ska prata om eh, Saulen Hej Valentina Hör oss Ja, jag ja, det är bra. Då hörs du ut i radion. Jag hittar Jan och jag har Victor med mig. Det är Victor du som har talat sig innan. Okej. Okay. Så Victor har formulerat en del frågor och sådär han ska ställa till dig lite. Eller vi, vi ska naturligtvis vara med och diskutera allihopa. Mm. Jag tänkte bara först att du kanske vill ta en liten kort presentation av dig själv då, Så våra lyssnare vet vem du är. Ja. Jag heter Valentina Pappasavro och eh, jag sitter i eh, kommunstyten och kommunfullmäktige här i salen. Tidigare satt jag för Vänsterpartiet. Jag hoppade av i somras. Men eh, ja, under min tid i Vänsterpartiet så var jag aktiv i nätverket mot rasism bland annat. Och eh, jag har jobbat en del under de här åren med antirasistiska frågor. Då. Det är bra. Salem har ju på något vis blivit en, en vad ska man säga, en, en kult eller vad man säger. Högerextremisterna har ju utnyttjat händelser i Salem. Ja, då tänkte vi att det hade varit jättebra för våra lyssnare att veta mer om vad som är upprinnelsen till det här Salem-historien om du kan berätta lite historia. Ja, det började med att äh, år 2000 så blev en ung skinskalle misstandat av ett ungdomsgäng och eh, några av de här ungdomarna hade utländsk härkomst och på grund av den anledningen då så har eh, högerextremistiska man kan säga organisationer då och eh, nazister och med flera tagit det som en förevändning för att hålla en som de kallar för sorgmars eh, här i Salem då och eh, första året så kom det eh, Ja, de hann, hann faktiskt då ringa ihop eh, nästan tusen eh, nazister då. Och um, sen efter eh, den händelsen då har det blivit som eh, man kan säga en tradition för de här de här um, grupperna då. Att ha det här varje år. Vi, du som sitter ju i kommunen, vi, eller ja, det var ja. tidigare... Vi är väldigt intresserade av vad de styrande gör i de här, den här kommunen alltså själva politikerna och ja, inte bara de styrande utan de övriga också då, för att kunna begränsa det här problemet Det är inte mycket rent politiskt annat än vaga ställningstaganden som till exempel när jag var med i Vänsterpartiet vi kunde inte skriva under på det för att det var så vagt och lämnade så öppet för tolkningar åt olika håll och så att Utöver det så är det väl ja de styrande, till exempel vårt kommunalråd, tycker väl att han har gjort eh, stabila ställningstaganden och uttalanden, men det är ingen i den antir antiratistiska rörelsen som tycker det då. Men det är vad man har gjort rent politiskt av från kommunledningen. Men något som någonting bra som de, man har gjort i kommunen, det är ju att man har hållit i föreläsningar, till exempel i skolorna och för övriga kommunmedborgare också då vid några tillfällen och ja, det är väldigt eh, bra då tycker jag och När det gäller de andra partierna så har de faktiskt inte gjort någonting de heller utan det var väl eh, Socialdemokraterna, de var på väg och skulle göra någonting i år men det det vart visst inget av i alla fall de kallade det för någon slags uppslutning mot rasismen och sånt då, men för de som har gjort någonting, Vi är ju Vänsterpartiet och i alla fall under den tid som jag var aktiv där då. Och då var det, ja, till exempel att debattera, skriva tidningsartiklar, dela flyglad, ordna torgmöten och demonstrationer. och Ja, det var den aktivitet som fanns överhuvudtaget då. Ja, men ja, det har ju varit många olika grupperna som har mobiliserat till de här men om jag minns rätt var det inte något struligt i förra året uh, ung vänster deltog väl inte på själva manifestationen eller man den, den dagen demonstrationen var va? Nej, det gjorde de ju inte det, var, det är sant, det stämmer det var väldigt struligt och rörigt för att uh, det började med att uh, Vänsterpartiet distriktsdistriktet och var var med i demonstrationsförberedelserna. Sen bara tror jag ett par veckor innan tre ett par tre veckor innan då hoppade, hoppade man av utan att föra någon vidare diskussion om varför eller vad det nu var som de var missnöjda med men sen ja, bara för att bara någon vecka eller ett par veckor senare bestämma sig för att välta när det gällde en vänster så bestämde de i samma veva då när vänsterpartiet hoppade av att de inte skulle delta och de, de höll den linjen men de gick inte med senare heller då. Nej, för, för det är ju ganska viktigt alltså att mobilisera så många som möjligt till att motmanifestationer på olika sätt som rörelsen, de olika vänsterrörelserna och de som verkligen är emot rasism och nazism och högerextremism ja. För men, jag menar det räcker inte med prata bara om det de har ju egentligen politikerna har ju egentligen en utmärkt chans att göra ganska mycket jag, jag är tveksam till egentligen att man måste acceptera att de är där om, om man hade från den motrörelse som finns ute kunde egentligen ta hand om Platsen, så inte de fick något utrymme för att komma dit. Och jag vet nu inför året så var det Mikael Vea eller, eller inte bara Mikael Vea utan det var artister med ja. Ja, konsert ja. i eh, i salen på fredagen innan tror jag det var. Ja. Och, och den eh, vägrar kommunen bara ut lokalt till dem eller först fick man hyra och sen får man inte hyra därför att man påstår att det skulle trappa upp med utsättningarna på något sätt, eller vad man menar. Ja, jo, det stämmer också. Och eh, jag blev eh, chockad när jag fick veta det här. Jag fick eh, det här eh, förslaget skicka till mig via mejl en timme innan beslutet, eller förslaget skulle komma upp då i kommunstyrelsen en par, par, tre veckor sedan, och... Eh, jag kunde inte ta det riktigt på allvar då att jag trodde inte helt enkelt att beslutet skulle gå igenom för det var också de signaler som jag fick från kansliet då. Då var det bland annat Folkpartiet och Tossarna då som ställde sig tve väldigt tveksamma till det här och jag var så säker på att det inte skulle bli av men sen gick det igenom i alla fall i kommunstyrelsen och alla var fullständigt eniga och likadant var det då på, nej nu säger jag fel ursäkta. Yeah. Socialdemokraterna var emot eh, förslaget då. Så det var Socialdemokraterna och jag då, första vändan. Och andra vändan så var såklart Vänsterpartiet också med på den linjen då. Så det var ju de som skulle hyra lokalen då. Så det, det, i kommunfullmäktige blev det ganska het debatt då, om den här saken. Och eh, ja, det beslutet klubbades ju igenom då, med den börliga majoriteten. Men eh, det konstiga är ju också att de tar det här, våra demonstrationer. De tycker att våra demonstrationer tidigare år har varit eh, för liviga eller man kan säga av ja, mild sagt Men det är så konstigt att de tar det som förevändning för att inte vilja hyra ut lokalen. Ja, det skulle ju om vara en. Eh ett sätt att stödja kanske för jag menar, det bråket som, där uppstod en del bråk vid avslutningen förra demonstrationen, jag har bara läst om ja. det fått rapporter från mina söner som som där mm. men, men jag menar det, det är ju ofta för att, där är för att sådana bråk uppstår ju ofta därför att det där är för lite folk egentligen, och framförallt för lite vuxna, de som påstår sig ska vara förebilder och, och vara vad de främsta motståndarna mot rasism och, och kränkningar av människor på olika sätt det, det är ju för att de i allt för liten grad kommer hit nu minns jag inte vad kommunalrådet hittade men han borde ju naturligtvis gå i spetsen för eh, motdemonstrationen. för man ser ju till exempel i Söderhamn som ligger lite längre norrut där eh, lyckades man stoppa en högerextrem samling det ja, det som är väldigt intressant är att de här samtliga politiska partierna som satt i kommunfullmäktige de deltog i den här manifestationen demonstrationen och de är till och med lektionade folk när de skulle upplösa för just för att nazisterna inte skulle komma dit. Uh, ja, det låter ju som en önskedröm för salen. för Salens räkning. Och tänk om det kunde inträffa här, eller tänk om det hade varit så ända från första början. Då hade, tror det inte jag i alla fall att vi hade haft det här snart som vi har nu från år till år. Nej, och, och det är ju så att de rasisterna, det, det är ju inte bara folk från Sverige, jag tror de hittar folk från Tyskland ja, Norge, Danmark från hela Europa, från hela Europa mobiliserar man mm. till det för att kunna framstå som att det är en stor ja. att det är en stor folkrörelse egentligen mm. ja, det är tragiskt att det här utnyttjas ju. det är ju ändå en ung som har blivit ihjälslagen sådana här saker ska ju egentligen inte hända man hade istället kunnat hade politikerna gått i spetsen hade man kunnat göra någon, kanske någon det här till en manifestation mot våldet överhuvudtaget i sådana fall. Istället för nu som utnyttjas bara av nazister och det har blivit en, enbart en antirasistisk sort. Ja visst, man har ju lämnat eh, fältet fritt för det här. Då. Man kallar det yttrandefrihet och man slår vakt om eh, det fria ordet. Men... Eh, jag vet inte om för, för man kan påstå det när man får vägra för att se artister mot rasister och man får vägra att se förmodligen alltså någon, mm. för, alla former av motdemonstrationer. Eller man så hur de blev behandlade. Jag, mina söner berättar om när de var på väg dit så blev de stoppade och polisen fick lägga alla sina banderoller och sånt. De fick inte ha några banderoller med sig. Mm. Och det är ju inte precis att slå vakt om utrandefriheten. Är man på en demonstration vill man naturligtvis visa upp vad man tycker, men ska polisen ta hand om dem? Jag, jag, såg, inga, jag såg inga poliser som tog, tog hand om rasisternas banderoller. Nej, det har vi också påpekat i efterhand då. Varför de bara visiterade våra, våra demonstranter om en men jag, jag håller, håller fullständigt med om det här säger att, äh, Som har med yttrandefrihet att göra För att det är ju för att värna om yttrandefriheten Och demokratiska värden Som man har till exempel lagen häft mot folkgrupp Och jag tycker de här marscherna De är, de är så påfallande Det är så uppenbart vad de är till för Så att, det borde ju egentligen kunna begränsas lika väl som man begränsar rasistiska... Ja, tillrop på gatan Hur som helst Jag menar, det borde ju kunna falla under den lagen Nästan, faktiskt Och för den här lagen finns ju till just för att Det är ju en begränsning liksom av yttrandefriheten För att värna om Demokratin mm. Ja, nu när vi ändå var inne På polisen här och diskuterade lite Så hur, hur känner du Hur de har agerat, inte bara Förra året utan tidigare också Ja, Jo, det har ju varit så här hela tiden, absolut, från första början. Då var det ju, jag kommer ihåg i alla fall 2002, då var det ju också ett problem med tillståndet för eh, vår demonstration. Då, för att man försökte flytta flytta demonstrationen så att den skulle ligga, jag tror det var klockan tio. Vi fick eh, tillstånd, de ville att vi skulle vara där på plats klockan tio på morgonen. Mm. Men det var ju liksom, det är helt uh, omöjligt. Vem vill gå ut och ställa sig på ett iskallt uh, torg klockan tio en vintermorgon? Men där har jag för mig att vi lyckades skjuta på det någon timme framåt. Då. Men sen var det ju samma sak uh, förra året också. Då, då ville de ju också helst att vi skulle ha det uh, mycket tidigare och sådär. Då slutade det med att vi, uh, vi hade en kort manifestation då på bara en timme. Yeah. Men det, de flyttar inte på nazisternas mars. Det är väldigt konstigt. För de får ju ha sin ja, det är väl klockan fyra de brukar gå då. Jag tycker att, det har vi påpekat också för polisen på tillståndsavdelningen när vi har varit där och pratat med dem. Att, och de tycker själva att det var en bra idé men de har aldrig försökt, försökt ändå flytta på tiden. Då, för de håller med om att det var en bra idé att lägga den till den tidigare delen av dagen då för då slipper de också det här problemet med att lissa upp platsen. Så som det är nu så måste kommunen låna ut sitt reservaggregat som är till för nödsituationer egentligen. Och det har de och lister upp den här platsen för att polisen ska kunna se vad nazisterna för sig där ute i då. Ja, jag har inte, inte skjutit in för viktor kommunen. In Vi pratar lite om hetsmitt folk och det är ju naturligtvis som du säger. För man kan ju läsa, alltså de gör ju reklam mycket på det ja. via hemsidor, via internet och sånt. Och läser man det så är det ju faktiskt som man kan eh, nästan bli mörkrädd för dem. Och det är ju klart, alltså helt klart rasist. De borde kunna fällas för som ett som Och framförallt skulle de inte ha, ha de möjligheterna att få ut det sen och manifesterade. Kan man ju i och för sig säga att eh, polisen är kanske ett eh, fall framåt i förhållande till kommunalrådet för... De gav åtminstone ett tillstånd att demonstrera samma dag. kommunalrådet ville väl få lägga dig. Eh, artister, om du en vecka innan eller så kanske. Till ja, mm. ja. Jo, precis. Nej, det, och det, det hade ju varit en sak, tycker jag, i sam, om, om man hade påpekat direkt vid bokningen och tagit reda på, vad ska lokalen vara till? Och eh, ja, resumera genom det här på en gång och sagt redan då att, eh, ja men vad man nu ville hur man ville ha det då, men att säga så här så här kort tid innan nu borde jag förstå att det går inte att ändra på stora etablerade artisters bokningsschema, bara högslukt två veckor innan en konsert liksom, eller några veckor, överhuvudtaget de, de hade kunnat säga det på en gång ja yeah. Vi, vi brukar spela eh, lite musik efter ungefär en kvart och det har vi pratat med en kvart va? men du hänger kvar i, i luren ja. va så ska vi sen fortsätta med att prata lite om vad vi kan göra för att mobilisera dit folk till Salem eller hur vi ska ordna manifestationer mot rasismen i år men vi spelar en låt men du hänger kvar 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock Around the clock tonight, rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, we're rock the clock tonight. Som tillsammans med SK har radiosändning Och de här sändningarna kan ni Efter ett par timmar Lyssna på på internet Om ni går in på sidan www.kommunist.se Idag har vi Valentina med oss från salen. Vi pratar om rasism. Nu är det Victor som har frågor. Jag hoppas Valentina hör oss. Ja. Okej, okay. ja, du var lite tyst där i bakgrunden. Så att, jo, alltså man brukar ju diskutera vad rasism är oftast. Det är ju många samhällsdebattörer och kritiker och forskare. De vill ju få... Rasismen till någonting som är äh, Ovanstående Samhället, det vill säga att äh, Människans, äh, ja en mänsklig idé Bara att den inte har någonting med produktionen att göra Eller med äh, kapital och så vidare Jag undrar vad du anser Hur ser du på rasistproblemet? Jag har äh, Jag tycker att det, det är vad, vad det är som äh, Eldar på, eller vad som är upphovet Till äh, rasismen från början Det tror jag är från början äh, Människors osäkerhet som sen eldas på genom högerpolitik, ökande klassklyftor, eh, hårda asylregler, det är de grundläggande orsakerna från, Ja, ja, nej, för eh, vi ser det ju som ett, ett resultat av en klasskamp ju då när man går ofta vi ser till exempel nu den sista tiden och rasismen ökat ju, särskilt de senaste 15 åren runt om i Europa. Ju. Samtidigt så har vi ju sett extrema nedskärningar i vår välfärd, inte bara här i Sverige, utan också runt om i Europa. Så många ungdomar ju, de ser ju det här som, eftersom de här rasistiska organisationerna lanserar sig som ja, en form av, vi ska behöva välfärden och så vidare. Istället för att inse ju att de här typerna som eh, kontrollerar de här partierna, för ju en extrem högerpolitik som skulle i, i sig bara resultera ännu mer med Ja, jo, men så är det ju. Och se, sen finns det, ju, det finns ju på något sätt också ett in, intresse. Det kanske låter hårt att säga det, men jag tror ändå det. Någonstans finns det ett eh, intresse av att det ska vara så här. att För det här splittrar ju arbetarklassen i minst två skikt och ja, då har vi svårare att eh, kräva våra, våran välfärd och de, de saker som, ja, som vi behöver liksom. ja, jag tror helt enkelt det det till, till exempel ja, men all den här högerpolitiken som finns inom EU och Europa och som har kommit in i Sverige de sista 10-15 åren det, det, fin, det finns ju någon form av eh, Ja, mening med det här. För uh, överklassen, helt enkelt. Behålla sin position. Att vi kan inte mobilisera oss som vi skulle ha gjort annars. Man upprätthåller, upprätthåller klasserna, helt enkelt. Det är riktigt. Vi, uh, vi pratar om det lite innan du hade kommit med oss också, att uh, När vi presenterar programmet. just Ungefär som du sa, också, att det alltså, finns klasser i Sverige. Ah. Och att... Uh, om man lyckas splittra arbetarklassen naturligtvis så arbetarklassen slås mot sig själv så kallade eller olika delar av, av arbetarklassen eh, slås mot varandra så blir det ju klart eh, mycket lättare för storkapitalet att eh, få igenom sina ja, privatiseringar, nedskärningar och sånt så de har naturligtvis ett direkt intresse av att eh, vidmakthålla Rasismen och högerextremismen och, och steget brukar inte vara speciellt långt mellan dem alltså, jag, jag hörde då Moderata studentförbundet tror jag man skulle någonstans, var det i Göteborg tror jag man försökte arrangera någon föreläsningar med någon känd rasist eller högerextremist och så jag menar steget från eh, Moderaterna till högerextremisterna är inte speciellt långt Nej, det är inte det. Och vad som än moderaterna tycker och tänker och säger om det här så, så, är det, så är det så någonstans. Och det kan hända, jag vet inte om de kanske inte helt enkelt är medvetna, medvetna om det här. Att den politik som de, för och, som de vill ha liksom resulterar i det här. Men faktum är att jag tycker de. Oh, det börjar tänka sig för nu snart för det blir, det är ju ändå ett intresse att alla ska kunna gå ut när det är mörkt och känna sig trygg för ja, är det allt för, för för mycket rasism och våld i samhället och på grund av så, de här stora klassklyftorna så är det svårt för alla att vara ute och ja, känna sig trygg de måste bygga höga paket kring sina hem och larm och allt det här och, de vet ändå inte om de är, ja det är väl som i New York. Ja, det blir en amerikansk utveckling där en ja. rika överklassen ja. får låsa ja, in sig ja. i sina fortknåx eller vad de ska ja. ha för namn. Och det är självklart alltså just det är en farlig utveckling. I Sverige, jag sa steget mellan moderatorerna, de är ens långt. Men Nej. där är ju i och för sig andra partier också som, är, jag menar centerpartiet och även delar inom socialdemokratin, ligger väldigt eh, nära trots den förintelsekonferensen. Mm. Ja, de är ju ganska så överens om politiken i riksdagen. Alltså mina mm. privatiseringar, social nedrustning och nedskärningar. De, de, mm. Det är inte stora protester eh, man har från det. Och det är klart, det ger ju dem en möjlighet då att framställa att det är invandrarna som omöjliggör för oss att få en bra sjukvård. Att de kostar, de räknar dem som en kostnad. Det är ju naturligtvis inte sant för att alltså, de är ju ingen kostnader därför att de, kostnaden är ju den höga arbetslösheten mm. där egentligen en och en halv miljon människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ju naturligtvis det som kostnar och ett samhälle som har råd till att ha en och en halv miljoner undersysselsatta eller inte sysselsatta har naturligtvis råd till att ha en bra sjukvård. Just med det här med välfärden, det var någonting det var någon artikel som jag tror det kom ut igår eller idag var det där det stod. Hur man skulle komma till bok nu. Har, har de, de har ju lovat att man ska visst ha högre alltså pensionerna och skattetryck och så vidare. och så vidare. Det här är ju också ett sätt. Ju, man märker ju att folk känner ju det. Ja, det är invandringens som sätter ju de här kopplingarna som du mm. precis nämnde. Ja. Jo, precis. Men, men, människor och folk rent allmänt sett de inser inte hur lite pengar det faktiskt är som behövs för att ha alla de här sakerna som... Ja, men till exempel att eh, ungdomarna ska ha någonting att göra på fritiden som ja, fritidshem eller olika sysselsättningar som, och välfärden och alla de här sakerna som vi har blivit vana vid att ha. Men om man bara tar bort eller lägger till eh, 20 typ 20 öre då på skatten så får man ju jättemycket för det det upptäckte jag nu senast när jag satt alltså, och gjorde budget Ja, yeah. här, här i Arlet var faktiskt ett gäng ungdomar som var och demonstrerade utanför fullmäktigemöte just angående fritidsgårdarnas nedläggning och det var ett bra steg de tog nu hade Viktor några avslutande frågor till dig, eller inte avslutande, vi kan prata länge men vi har bara ja. sändning till klockan kan sju, men det var om eh, vi får kanske gå in på hur vi ska göra för för mycket folk till Salem eller hur nu man kommer till arrangeras. Ja, jag tänkte först med börja hur du personligen anser vad man ska göra för att motverka just det här problemet. Jag menar, alla kan ju alltid göra någonting. Det är ju inte så att man behöver vara med i ett parti. Visst, det hade varit jättebra om alla hade gått med i och och SKF, tycker vi. Men jag menar, man kan ju alltid göra någonting själv. Alltså, det, man kan ju trycka upp egna flygvård och sätta upp ett i varje trapp eller något sådant i trappingången och så vidare mm. för att försöka ja. bekämpa de här problemen. Vad tycker du saknas? Är det det folkliga engagemanget eller, och tillsammans med det politiska etablissemanget som saknas någon samverkan där? Eller? Ja, det är allt. När det gäller sanen så är det allt mm. <laughs> saknas det mesta. Men jag tänker särskilt på civilkurage och det kan ju vara allt ifrån det som du nämnde- och att eh, våga öppna munnen i fikarummet och på jobbet- om till exempel någon säger någon rasistisk åsikt eller så. Att man vågar säga emot det. Och, eller så kan det ju vara, ja, det kan ju vara grannar emellan- som, som vänder ryggen till hos en person från, som har en annan bakgrund än dem. Det kan ju vara till exempel- eh, Ja, men att man inte går med på det då. Och det kan ju vara... Ja, men som här i salen, alla politiska partier borde ju kunna ställa sig bakom ett eh, enkelt yttrande som är tydligt nog att visa att vi inte vill ha rasisterna här. Sådana saker. och Till exempel när det gäller arbetsgivare så tycker jag de måste ta mycket större ansvar och sluta vara så rädda att anställa människor från andra länder. Sådana saker. Jo, det, är det, är mycket, ja. det är mycket man kan göra här. Ja. ja. Jag, jag tänkte att nu när du sa att eh, Arbetshjälparna där skulle ta ett större ansvar Det borde de absolut ta Och även de De, de anställer Alltså LO har gjort en utredning nu som visar Alltså på arbetsplatser Så de som dödas eller skadas Och så på sina jobb Det är ju ofta folk alltså, som kommer Från eh, andra länder Med utländsk bakgrund utan det är faktiskt så att arbetshjälparna utnyttjar dem till jobb kanske som man inte får svenskarna till ja. och det är ju viktigt då att det är solidaritet i arbetarklassen så att man förhindrar eh, sådana här utnyttjande Ja, jo absolut, klassmedvetenhet det, det måste ju vara det första när människor blir medvetna om att det finns två klasser och att eh, den ena kl klassen är större än den ena och den andra är är rikare än den andra då tror jag att man har kommit långt men det är faktiskt väldigt många som inte är alls i klassmedvetna idag ja. Jag tänkte på det här med Salem då att själva Salemsborna de som, de som joker upp och så vidare vi brukar alltid kalla folk som inte är med i några organisationer de civila eller vad man ska säga nämna ja. dem med vanligt folk i Salem, hur, hur känner de inför de här? Har de någon ångestsituation att de känner att nu kommer folk att och ska bråka igen? Eller, hur, hur ja, känner, ja? Jo, jo, vissa gör det. Det vet jag. För det finns människor som har kommit fram till mig och, och sagt det var kanske mest i början. Nu har man vant det då. Men i början då händer det att någon kom fram och, och eh, tala som var rädda och oroliga och att de undrade vad de skulle göra om de skulle åka bort eller låta in sig och såna här saker. Och, men nu är det, verkar det vara mer som att eh, ja men visst det, folk avskyr det här och vill de allra, absolut alla flesta här vill ju inte ha nazistparaden här men eh, det är väldigt få som har civilkurörs eller mod nog att eh, våga göra någonting åt det att eh, till exempel gå ut och delta i demonstrationen eller um, alltså mot demonstrationen då. Eller gör um, ja, överhuvudtaget på något sätt ta ställning. Uh, eller visa att de har gjort ett ställningstagande då. För de, fl de flesta är nog ganska rädda ändå. Det kunde man ju säga. Jag har en kort fråga till Hur många bor egentligen i, i Salem? Hur många invånare har? Salem? Det är uh, cirka 14 000. 18.000, hade, hade, hade åtminstone 70% procent av dem gått ut så hade det varit 10.000. Då hade ju naturligtvis nazister inte haft en möjlighet att genomföra sina Nej. manifestationer. Men det man också får ju tänka det här du talar om civilkor. Jag menar om inte ens typerna i, som sitter i kommunen vågar sätta på sig och en mössa ut och visar sin avskift för det här så då kommer ju självklart stadingskorna också känna att de... Det är ju de som ska stå i det främsta ledet, som vi sa tidigare. För Sardinsborna hade ju självklart gjort med om deras folkvåld hade ställt för ja, absolut, det tror jag med. Där, där ligger det ett äh, riktigt fel som, som gick ända från första början. då När, när man äh, till och med rekommenderade, näst till i alla fall, rekommenderade människor att, att yeah. hålla sig inne och så vidare. Ja. Victor, har du med? nu skulle komma in nu på... Eh. Mobilisering, ja, det är som vi nämnde tidigare att NASA, nas, som man brukar säga, de har, de, som vi sa ju, att de har gjort det här till en internationell händelse. Jag har ju själv deltagit, för, jag var där förra året, det var som du sa, det var rätt kallt att vara där. Det man såg, ju, det var ju mycket folk från Skåne och så vidare, det var en hel del folk från faktiskt från Danmark också. Men det som märktes att det var för lite folk alltså. Det borde åtminstone vara det dubbla. Hur, tänkte, hur, kan du komma på någonting? Hur, hur ska vi göra egentligen för att mobilisera mer folk till salum? Inte bara salumsbor utan ja, Stockholmsbor också generellt då? Nej, jag tror inte att vi egentligen kan göra i stort så hemt mycket annorlunda än det som vi har gjort att försöka mobilisera brett i alla läget att säga, men det är klart att ju flera människor man kan få att hjälpa till med det här som inte är politiskt aktiva till vardags ju, så det, chanser borde man ju ha för att, jag menar, om man själv är politiskt aktiv, då mobiliserar man ju bland de människor man känner och det är ju oftast andra polit det är ju problemet då, då. För att få någon att engagera sig så här mycket i det här mobileret som, som behövs då och som vi har gjort och håller på med så äh, krävs det ju att man eller krävs ju det, det väl inte, men oftast är det väl bara de människorna som är väldigt politiska till och till vart också då, så det är det som är lite svårigheten. Ja, det, det är ju väldigt tråkigt. Det kan man ju märka ibland på vissa politiska tillställningar som man har att äh, civilfolket inte kommer ut ibland. Särskilt i sån här fråga där var det väldigt viktigt att ha ett stort äh, folkligt engagemang. Men ja. det, vi har ju till exempel vi har ju exempel här när det är ju från äh, Skåne där, där vi hade ju väldigt mycket rasister i Lund tidigare. Mm. Men de blev ju bortkörda på grund av att det var ju så pass mycket folk som ställde upp i de här motdemonstrationerna. att de uh, vågar inte sticka dit här med. Nej, de har egentligen inställt de så kallade Karl den 12 demonstrationerna Men här i Solen så alltså, har jag en, liksom en känsla att den händelsen den är naturligtvis tragisk att en, en ung grabb förlorar livet. Jag har en känsla av liksom att politikerna Utnyttja det, eller alltså etablissemanget om man säger så. Utnyttja det för att egentligen inte göra någonting. Det är precis som man inte vill helst naturligtvis inte göra någonting. De skulle ju naturligtvis kan man ordna stora konferenser om förintelsen så. Naturligtvis skulle man kunna åka ut, eh, genomföra en mobilisering i LO socialdemokratin. I varje fall inom arbetarrörelsen. Mm. Men där görs liksom ingenting trots att man ser 1500 mm. eller mellan 1000 och 1500 av våra värsta fiender. Alltså inte värsta fiender, de personerna men det är en rörelse som är arbetarrörelsens absolut värsta fiende, mm. för det är lite uttryck för kapitalets mest reaktionära del, att mm. de tillåts gå på gatan. Ja, mm. jo, det är det här som är det märkliga. Jag har funderat så mycket på det här och inte kommit fram till någonting egentligen annat än att ja, men att det är klart väldigt massivt och skrämmande när det är så pass många nazister som det är frågan om här. Det är Kanske uppåt 1500 har det varit de senaste åren Men på andra ställen kanske det har varit ja, en tredjedel så många Och då, kan man, då är det lättare att förstå om folk vågar gå ut och demonstrera Eller manifestera mot det här Men nu är det så fruktansvärt många Och ja, man är väl osäker på vad, vad de har för uppsåt ja, Hur de skulle reagera kanske om det var så att uh, folk började göra motstånd på allvar om det är så att, uh, hur ska man veta om de, in, om de är berättade till exempel sådana saker har jag tänkt på alla de här åren, jag har själv tre barn och man vill gärna leva ett litet tag till det som hon hunnit upp och så, men Ja, polisen har ju faktiskt inte visiterat nazisterna, till nej, exempel. Nej. Och de kan ju som sagt de kan ju ha handgranater i fickorna, fickorna fulla. Yeah. Vad vet jag? Det är som eh, jag tyckte var kul, jag gjorde ett sånt här eh, arbete när jag gick i gymnasiet. Nu, eh, jag har precis slutat mina gymnasiet och läsa på universitetet nu. Ju. Så då hade jag Göteborgs, eh, om Göteborgs kavallerna. Och där var en, i den här eh, statens offentliga utredningar som har gett ut angående det här, så, så kom det upp just med ett, om polisen och nazisterna ja. och det var till och med att eh, polistyrelsen hade kritiserat enskild, alltså själva polisenkåren just när det har varit den här rasistdemonstrationer att när polisen själv har fått direktiv att de ska det är nazisterna, de ska kolla upp så har de istället kollat upp vänsteraktivisterna som är utdemonstranterna det är nog rätt intressant att till och med själva polisledningen ger ut här och säger det här Ja, ah, jo, verkligen. Det, var, det visste jag inte om. Det var intressant att höra, tycker jag också. För det är som sagt, det är, det är märkligt, men, men det kan ju hända att det är så att poliserna helt enkelt inte vågar. För de, som sagt, de vet inte vad fanken nassarna har i fickorna. Och, men eh, oss vet de vad de har på, på ett helt annat sätt. Ja, men i värsta fall så har de någon liten pinne eller någon stenkula eller vad det är som de har tänkt att ha till försvar för nassarna går går till angrepp. då. Men det är, är det inte i världen så... Jag bara undrar nu när vi håller på att lida mot förslut så tänkte jag på det här med vad, vad är det sorts typer som springer omkring i den här eh, nazistdemonstrationen? Är det stenhåra nazister eller eh, är det vanliga, vanligt folk också? Eller? Alla ver verkar vara allt från fitt till de värsta uh, gröta, uh, ja, ja, riktiga nazister, alltså typ blandman eller infok14 brukar florera i Stockholm och på andra håll och de finns väl där lite överallt i Europa Det verkar vara en taliblandning helt enkelt Jag tänkte bara om du ville ge lite kort information om årets eh, manifestation vilken tid också vi plats och sådana här saker som du har eh, till ja. våra lyssnare där ute ja. Så ska vi boka bussar till dem Sen när man ringer in och beställer Okej okay. yeah. Manifestationen ska i alla fall, den ska vara på medborgarplatsen då. Och eh, det blir en minnesmanifestation för en ny offer. För det är den 11 december 16.00, medborgarplatsen. Mm. Ja, det låter bra, och Då får vi mobilisera ett folk. För vi vet ju att de tar ju alltid kontakt med oss i sådana ja, här evenemang. absolut. Ja, men mm. vi hoppas att det kommer verkligen riktigt många. Så det blir en jättetydlig den 11 december är det, det är samma dag som alltså, den nazi-manskundaget i Salem eller? Ja det är det här som är frågan då för att, eh, nu har inte jag varit aktiv i nätverket mot rasism under hösten men enligt de uppgifter som jag har för tillfället så säger man att det ska vara en liten demonstration här i Salem endast då eh, som ska bestå av Salembo Ja, ja. Men, men det är samma dag, alltså ja. 11, 11 december. Det, det, ja. då, då kommer den demonstrationen, den här demonstrera i demonstrerar i så. Ja, det kommer de göra. De kommer ja. väl att hålla på på eftermiddagen. Okej. Okay. Uh, och vi hade Det ett tal om då att det ska um, gå bussar, abonerade bussar. Inte polis, inte bussar som polis utan abonnerade bussar från. Salem rakt in till medborgareplatsen då? Vad är det tänkt då? Vi får hoppas att det blir mycket och där finns ju nu då ingen, ingen anledning för någon att dra sig undan då Att att inte demonstrera för de, ofta får man höra det att det är en massa ungdomar som vill bråka med polisen så det är därför man inte demonstrerar. Man hör många bortförklaringar av varför man inte demonstrerar. Men då, är, då har de inte den möjligheten Nej, e det, nej de, de skälen kan man inte komma med till den här manifestationen i alla fall mot den här dagen. Då. Det verkar bra. Då får vi hoppas att det blir en verkligen stor manifestation. Ja, det hoppas jag med. Tack så mycket. Ja, Tack, det var trevligt att ha dig här på linjen, Valentina. Tack. Hej. Tack, hej. hej. Då så ska vi prat om lite. Vi har glömt att spela en sista låt. Det, gick det flöt på här nu hela tiden så nu kommer ni att få höra lite längre av den bandagrosa i, i stället. Eller eh, Röda Faunan. Men ni har lyssnat alltså på en eh, sändning från Sveriges Kommunistiska Parti i Boråten. Sveriges Kommunistiska Ungdomsombud. Vi har haft en sändning som handlar om den kommande demonstrationen och manifestationen i Salem, alltså det vill säga en sändning som riktar sig mot rasismen. Den demonstrationen blir på platsen i Stockholm den 11 december klockan 14 och vi kommer till åren på något vis så att folk får möjlighet att åka in där. Då är det bara att ta kontakt med oss om ni vill så känner vi till vilka som åker upp och hur man kan bo dit. Ja, vi har redan ett par stycken från Malmö i alla fall som ska åka upp dit. Så att det är bara att ta kontakt med oss och fixar vi platser till er. Ja, ja som sagt, ja. Kommunisterna, alltså Sveriges kommunistiska parti, kan ni få kontakt med genom vår hemsida www.skp.se och där finns en länkar till eh, riktpunkt som är vårt vår och till vårt bokförlag Frams bokförlag som har många böcker nu i antikommunismens tider man har ju på något vis försökt att köra ut liv i antikommunismen men där är böcker som avslöjar fakta jag Vill ni höra kommunisternas riktiga sanning eller den riktiga sanningen eller inte bara kommunisterna så kan ni gå in där på de där länkarna vi Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi har också en hemsida Den är www.sgu.st Ni kan ta kontakt med oss genom den där Eftersom vi har en gästbok Så ni kan gå in där Men vi har också ett telefonnummer Som är 040 611 88 82 Då så Tackar vi för oss idag väl Vi ja. ska spela lite Bande rösa För att ni hörde den lite längre idag Tack och jag.